Duela bederatzi hilabete jaio zen hizkuntza eskubiden behaatokia bimila batgarren urteko ekainean, konseiluaaren gizarte erakundeen kontseiluaaren baitan dauden Euskalgintzako taldeek zuten kezka bati erantzuteko sortu ere. Alegia, susmo hartuta zeuden Euskal Herrian hizkuntza eskubiden egoera patxala dela. Hori zehatnehat ezaguttzearren eta konponbideak eskaintzeko xedearekin jarri zuten abian behatatokia. Paula Casares da Bertako arduraduna, Berak erakutsixiko dizkigu beatokiaren barrunbeak, lehenik eta behin beatokiaren zeregina. Aitsuzen ere Euskal Herrian hizkuntza eskubideen e, e, egoera eh mm, ezagutzeko ta egoera hori eh aurresusmo hm mm, batek hm mm, suposatzenazuen e, ona etzela, ba ua hobetzeko lanetan eh aritu beharra. Datu bilketa eginez jakiten du behatokiak egoera zein den, horretarako erritarrekin hartu eman zuzena du. Horretarako herritarren eskura jarri dugu zerbitzu bat, euskalaren telefonoa. E, telefono horretatik, e, hartzen ditugun deiek, bide ematen digute e, esku hartze edo interventzio zehatzak egiteko. E, e, kesen arrazoia izan diren gertairak konpontzeko. Zerbitzu zabaladu tokiak, bertara kixaren batekin jotzen dute gehienek, baina kesia jaso eta bideratzeaz gain aholkularitza zerbitzua ere badu, eta nabarmendu positiboak. Banakabanaka aletuko dizkigu Paula Kasaresek, zer nolako kesiak dira ohikoenak. Hoyko arrazoia izaten da eherritarrek e, euskara erabili eta eta administrazio publiko edo pribatu batean e, kaltetua sentitzea beren burua e, edo Euskara zerbitzua e, hartzeko aukerarik ez izatea, aukera hori ukatzea. Adibidez, sehatza ere jarri dugu Paula Kasaresek, araban ban gertatua, aurtengue guberritan Olentzeroa joan zaie, baina dun ele bakarra. Eta horrek sortzen du Ba, Bera izkeria aurrekin e, tratua izatean eta aurre Euskaldunek ez dute haukera ba, ba, bueno, ba, besta eta ospakizun eta errito horretan e, e, ba, beren izkuntzaz e, aritzeko. Eta mm, besta hori normalin ezaten da e, udalek ordeindua edo diru publikoz e, eginda. Nabar positiboak berriz, erakunde publiko zein pribatuen jokabide eredugarria zoriontzeko izaten dira. Oso importanteak, akullu gisakoak baitira. Alegia, Euskararen erabilera gora ipatzen dela ikusita, inguruko ere grina hori pizteko baliogarriak izan daitezkelako. E, erritar Euskaldunak joaten direlako... E... Normalean, gertatu izan da, merkata haritzagunea ondibatera, edo, edo, edo banketxe batera, edo, edo hartzen hartzen dutenean produktu bat. Eta harritzen direlako, edo, edo berexiki hunkitu agelitzen direlako, e, zein, zein trataira duina, zein trataira egokia, eman zailo e, euskarari... Aipatu dugu, Beatokiak hartu eman zuzena duela herritarrekin. hartu eman hori telefonoz edo posta elektroniko bidez egin dezakegu. Telefono zenbakia ha? adi, bederatzi zero, bi bat, bederatzi lau, iru, iru, bi. Eta postal bidea, iru, bebikoitza, puntu, beatokia, puntu o, Beatokian datuak hartuko dizkigute, konfidentzialtasun osoz, eta bitartikari lana eginen dute. Beatokiak egiten du bitartikari lana, eh herritarrak eh eta herritarren mm, mm, kexa edo, edo, edo ipamen positiboaren eipamen arrazoiaren ardura duen erakundearen artean eh orduan mm, Datuak eskatuko dizkiegu herritarrei eh, erran bezala, eta eh, kasuaren eh, adierazpena hartuko dugu hemen, kesa baldin bada kesa edo aipamen positiboua dena eh, delakoa. Artuko dugu ongi eta orduen lehenbiziko urratsa da hortik goiti eh, ba, keen eh, eh, arrazoiaren ardura duen erakundeari jakinarazpena egitea eta datu gauekin guzziekin diagnosia. Beatokiak bi mila urteko txostena egina du. Aurtengo abian ondorioak kezkagarriak oso. Hizkunt eskubideak e, Euskal Herriko lurraldi guzietan urratzen direla, hegoaldean e, nola iparraldean, eta administrazio maila guzietan urratzen direla, Hasi Estatu administraziotik e, tokiko administrazio administrazioainino ere e, eta administrazio autonomiko etatik Baita estatuska indi dagoen e, eta nazioarte mm, e, maila duen e, erregiotako eta gutxiengo hizkuntzen Europako ituna ere. Egoera latza dela dio bai Paula Kasaresek. Aintzuzen ere horri konponbidea bilatzen saiatzea da, beatokiaren bete beharritariko bat. Egoerak dituen gabeziak azaldu eta horiek konpontzen lagunduko duen tresna izan nahi du. Balio garria goa izanen da, ezen Ba, Euskalaren beharrik ez duten noiek egiten duten balorazia baino. Hoia isegitu, ez da konponduko gaur hizkuntza izkuntzeskubien errespetatze goberak dituen gabeziak. Eta berriz, detektatzen balin bat nun dauden haulguneak, beltzuneak, e, garbiago ikusiko dugu nun eragin behar den. Itzaropen ispirik bada beraz hori bai guztion esku dago horretarako borondatea behar dela azpimarratu du beatokiaren arduradunak eta guztioi dagokigula gure ekarpen xumea egitea